Не шепеляви Бо що то за пророк шепелявий? Аніс, для чого тобі рівний? Цікавився далі Катюга. Як для чого, розсердився Назарій, а для іміджу? Це ж через якийсь час з мене ікони малювати будуть. Добре, якщо просиш, зауважимо, сказав один з екзекуторів і дав Назарієві у вухо. Коли Назарій прийшов до тями, він з подивом відзначив, що зарізяки його прохання вволили, і зуби не вибили, носа не пошкодили. Лише дуже боліли нирки, печінка та голова. «І на тім спасибі», – подумав собі Назарій, скорчившись на бетонній долівці, «все одно я в свободі. Дихаю, думаю, мрію. Земний відрізок мого існування триває. Я не знаю, добре це чи погано». Але так є, вже й тепер. Минуле уже минуло, майбутнє ще не настало. Чого тобі ще треба? Шкода лише цього свого нічого невинного тіла. Постраждало за... За що? Цікаво. За що це моє тіло так тяжко б'ють? Думав Назарій. Знову зайшли ті два доброзичливці, які не вибили Назарієві зуби. Вони посадили Назарія на стілець і стали позаду у нього, підтримуючи за плечі. Зараз будуть допитувати. Це вже краще. Можна буде дізнатися, що я накою. Зайшли агенти в цивільному – Чотар Семенюк і Бунчужний Смик. Вони сіли за стіл, поклали перед собою папір і старший спитав. У вас знайшли права водія на прізвище Кравченка Назарія Савовича. Як ваше справжнє прізвище? Кравченко Назарій Саваотович Тобто, не зрозумів читар Суменюк Тобто мій батько не Сава, а Саваот А дід Святослав, чи не так? Втрутився бунчужний смик Зізнавайся полковнику, ми тебе спіймали Справді, зніяковівши за свого прямолінійного напарника, додав Саменюк Справді, ми вас впіймали, полковнику Може ви себе по-інакшому називаєте? А ми назвали так в честь того пограбування, яке ви здійснили у формі полковника спецвійськ Як професіонал мушу визнати, що діяли ви зухвало, але фахово Де проходили підготовку? В Китаї? В США? В Італії? Де переховуєте вкрадені гроші й цінності? Це ж треба на святе зазіхнули, на Шевченка Тараса Григоровича. Де ваші спільники? Скільки вас? Говоріть. Говори, харцизе, й будеш, додав і бунчужний. Ви що, мене за онука Святослава приймаєте? Спитав Назарій і несподівано засміявся. Мене? За терориста? Яка комедія? Сміявся він, аж поки один з екзекуторів не гупнув його в бебехи. Назарій геть замовк. Він на кілька хвилин залишився без кисню. Оговтавшись, Назарій цілком серйозно сказав своїм кривдникам. «Панове офіцери, він же зрозумів, що на цей раз йому не пощастило. Його заарештували не за проповіді нового вчення, а сплутали з командиром онуків Святослава. Тому поспішав виправити це непорозуміння, тим більше, що не хотів» аби ще били. Панове старшини і підстаршини. Він кивнув в бік забіяк, які так вдало його побили, що залишились цілими зуби і ніс. Я шаную вашу нелегку патріотичну службу на благоненьке, але хочу вам допомогти. Ось і зізнавайся, гукнув бунчужний смік. Це буде велика допомога насамперед тобі самому. Екзекутори коротко хихикнули. Назарія осипало холодом. Вони нічого не хочуть слухати, вони здуріли. Тому він закричав з розпуки, «Я не той, я не полковник, я мандрівний філософ, пророк!» «Тьфу, що це я?» «Та вони ж цього не...» «Словом, панове лицарі залізного лебедя, я мирний чернівчанин, я лояльний підданий української держави». Його знову почали бити, перш ніж втратити свідомість, Назарій встиг вигукнути, «Я маю алібі!» Як не дивно, але почувши магічне слово алібі чотар Семенюк дав знак бузовірцям припинити бити Назарія і, пересвідчившись, що його клієнт притями, спитав: Що ви сказали, пане добродію? Назарій зрозумів,